Kim, är Weaseland bra? Ja, jag rekommenderar Weaseland. Vad handlar det om? Men du har ju inte sett den ju. Vad handlar Weaseland? Ja, men för fan Emil, du tar det så jävla oseriöst. Coolt. Ja, vi kör på det. Va? Va? kommer du rekommendera mm. någonting du inte har sett? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mandelmassa, Brassa, Sassa och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Filma, Niklas och Emilio. Mitt namn är Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist och Emilio Spinetto, Spinetti. <laughs> ursäkta. Hej och välkomna! Hey. Hey. Hej, hej, hej mina vänner, det är alltid kul att ha er här. Det är avsnitt nummer 15 tror jag faktiskt nu. Ja, det måste vara. Vi har kommit en bra bit faktiskt på den här... Uh, Arken, eller vad man ska kalla det för. <laughs> ja. Ishi, men, 15. Vi har ju kommit längre än rebooten på DC-universumet. Där den bara ligger på tredje numret, kanske. <laughs> men som vi har ju ett förspang. Men det här är väl lite samtidigt eh, kaninen versus eh, sköldpaddan-grejen. Så ja, de kommer de nog att vi det oss. DC sätt, eller <laughs> Nej, jag tänkte bara att vem som man släppt <laughs> mest nummer, inte att det <skratt> inte, Hjälp mig <skratt> fan, Nu går vi vidare Far på alla andra <skratt> ja. eh, Hur har veckan varit boys Det har varit en vecka sedan vi pratade sist Har ni gjort något kul Nej Din dator uh... är fortfarande svänder ja. mm. ja, Hej då Jag får, jag får tillbaka till att <skratt> surfa porr på mobilen <skratt> Okej okay. Niklas Ja, jag har gjort Jag har, uh, jag har haft lite struligt För jag har haft mitt uh, maestro-kort har slutat funka jag har beställt ett nytt visa-kort mm. Men jag har ju inte ut några pengar Så nu har jag fått gå runt och låna, låna kontanter av alla kompisar liksom, som Så uh, nu har jag skildit massa folk, massa pengar Du känner mig som Daniel Gleisner? Jag känner mig som Daniel Gleisner det, det är ingen rolig känsla. Nej, vad taskigt Ett får Nej, men, i Daniel Gleisner-kläder äh, <laughs> Fan, jag hörde en rätt rolig historia På, på Donald om att han bad En massa brudar om Stig Han fick inget <skratt> är, är det någonting du vill inte göra med här, Niklas? Jag vet inte om jag kan bekräfta Jag vill inte hänga ut någon här men... Jo, men jag, jag kan bekräfta Det, det är sant Sen... <skratt> <skratt> <skratt> Ja det är väl en slags spin-off på hundtricket antar jag. Det är väl en slags cig som ja, just, han håller på med. Hur, det, hur går det till, Niklas? Ska du försöka göra en, alltså det, illustrera detta? Tricket är det att man, man går runt på liksom, ute, liksom, i rökrutan, kan man säga, på uteställen och uh, ber om cigaretter. Och sen så redan där liksom, får man kontakt och så är bollen i rullning. Men... Det kan ju bli rätt pinsamt också om, om de inte vill ge någon cigaretter. <låder> då står man där <låder>, så liksom, rätt naken och utblottad och vet inte vad man ska ta vägen. Men för dolgläserna så... har vi gått bra hela tiden, eller? Det är, har gått bra, fast igår gick det mindre. Bra. Han, fick, han fick köpa <låder> han fick lite pengar att köpa cigaretter. <låder> då känns det som en lite tryggt stämning. Ja. Det, är lite så här, det är lite så. här om jag ger dig 15 spänn, får jag prata med dig då? <laughs> Ungefär så Och tjejerna gick ju sen Så det är inte så mycket snack Om Daniel vore en, en superhjälte Jag Försöker prata med dig då ja, Och så går de <laughs> om, om Daniel vore en superhjälte Och i hans universum fanns en slags nemesis Sist i honom, då vore det ju de här tjejerna Som tar betalt för cigaretter <laughs> <laughs> Ja, det läser <laughs> och apropå superhjältar Så vill jag säga att under den senaste tiden Min vecka så har jag suttit och läst Den här recensionen för det nya Batman-spelet eh, Batman Arkham City Som har ju fått eh, helt tok bra betyg Det har ju blivit utnämnd av flera sidor Som årets bästa spel eh, Det är ju TV Produktionsbolaget Rocksteady Som har gjort det här spelet som de gjorde det förra spelet också Och nu har ju mycket, gått mycket snack om att eh, om de ska göra till Batman-spel eller om de ska liksom göra ett nytt eh, superhjältespel. Och det var mycket snack om liksom Superman. Och i mina öron så låter det verkligen skittufft faktiskt. att de. Eh, jag, jag gillar det för förra Batman-spelet och jag kommer nog gilla det här också. och Jag tror att eh, Superman vore skitkul att eh, spela som också. Fast! Det här undrar jag. Det här vill jag slänga ut er också, ni som lyssnar. Varför funkar Superman säkert på spel men att... Så jag tycker, Det här är vad jag tycker, men på film så, i, på papper låter det så jävla tråkigt. Emilio. Mm. Är du, är, om jag ska säga, är du är dugg på den nya Superman-filmen. Ja. Oh. Alltså. <clears throat> alltså jag, jag vill ju se den. Det vill jag göra, men jag, jag skulle inte säga att jag är peppad på den. Alltså, jag tycker bilderna ser tuffa ut och sådär, men alltså... Men, men jag förstår vi vad vi kommer komma med. till? Alltså, att att jo, spela ja, som Superman men... är väl en helt annan ja, det grej. Det, det är det jag tänker. Men när, när du bara säger så Superman-spel så får jag genast lite så obehag och kvällningar. För jag tänker bara på alla andra Superman-spel som har kommit. De har ju varit asdåliga. Men på mm. Batman-spelna så kommer det ju också skitdåliga. Mm. Tills Rocksteady gjorde Arten. sina ja, Arkham spel tills, Om de gör något liknande. Fast det är så, det är så ja. Batman tror jag är lättare att göra bra på det sättet. För det är ju det är så mycket mörkare karaktär och mörkare story. Fast det där känns som liksom produktionsbolaget har ju ett slags... Nu när det har gått så bra för Batman-serien mm. på konsol så känns det som det här produktionsbolaget också kommer ju få fria tyglar av DC. Så det känns som liksom, mm. de kan ju vad som helst inom Superman-universumet på tv spel De tar ju någonting alltså, bättre, typ Bioware med Star Wars. Ja by, ah, precis mm. Ja eh. nej, det kan säkert bli jättebra så jag, jag vill gärna se Vad de, vad de skulle göra det, Jag tycker verkligen de ska försöka För det, det är ju någonting som är så tråkigt När stålmannen är Att han är så oövervindelig typ. Det är ju bara en Liksom Sak som han är allergisk mot Det är ju kryptoniten det, det är ju med det liksom Ja det kan säkert bli jättebra om de lägger ner någon bra writer på det. Och så där. Men hur skulle, hur skulle man kunna rädda Superman på filmen på Vita duken? För jag tror inte någon i vår generation som är så säkert peppat på det. Alltså, folk som tittar på Spider-Man och på Batman vet ju på någonstans att den här superhjälten är liksom en vanlig människa. Han är dödlig fast han har fått någon liksom extra kraft i sig. Mm. Men stålmannen är ju en rundvarelse, liksom. Han i hela hand går ju inte att liksom stå sönder på något sätt. Ja, Verkar det är lite det som är tråkigt. Han, är ingen så här, han har inte riktigt någon inre konflikt, tycker jag. Alltså, mm. typ Spider-Man, han har fått krafter, han är jättegod. Men han är, som sagt som du sa, en vanlig person från början. Eh, och han har så vardagliga problem, typ så här, ska han rädda sin flickvän eller ska han gå ut och vara superhelt och liksom såhär typ. han har personlig problem men Superman har ju typ inte sånt tycker jag alltså återigen är... hur, hur skulle du kunna rädda en vita duken eh, upplevelsen i Superman då alltså vad va ska, va ska alltså, man kunna är, baka inför i att, den här det för... intressantaste Superman filmen skulle vara alltså typ Smallville alltså innan han blev alltså hans väg till att faktiskt bestämma sig för att okej okay, nu ska jag ta på mig en cap och åker runt i Metropolis. Alltså, jag tror det ska vara roligare och intressantare att kolla på hans liksom, försök att hålla krafterna tillbaka medan han går i high school och liksom, vet att han kan göra massa grejer men han får inte göra någonting. Um, han får inte exposa sig själv. Det tycker jag är en mycket intressantare story. Sen har ju Smallville tagit det liksom, kanske ett steg för långt och gjort typ 78 säsonger. Men jag tror det hade blivit en mycket intressantare film än bara liksom, hej, jag har krafter, nu tänker jag, ska jag bad guys liksom. Jag har inte sett ett enda avsnitt av Smallville, men nu har jag hört att säsongsavslutningen, jag vet inte om den är klar eller om det är nu sista säsongen, den kör nu. Men jag är galet sugen på att sätta mig ner och köra mm. igenom allting. Du har, hur mycket har du sett av Smallville? Nej, jag har bara sett lite avsnitt här och där. Det är aldrig någonting jag har följt. Det var mest att jag gick på tv när man kan på skolan förut. Så då kollade man på något avsnitt så här. Niklas, det. hur är det med dig då? Med Superman... Su Superman. <laughs> Superman. Superman? Ja. Uh, nej, jag har inte sett Småville. Jag såg inte Brian Singer's uh, försök till uh, nystart där. Ah, du har inte sett det. den än? Nej, jag har inte sett den. Är den värd Mm. Eh, alltså den, den, den är ju Jag tycker den är jättedålig Men jag tycker nog man ska se den för att kunna ha någonting oh. Jämföra med, äh, det, med Ja, med. ja sex, sex. precis eh, Du kan ju ta liksom ett par öl Och kolla <laughs> på det Det, är det dåliga det. med den är att den var så jävla lång här för mig Att den ja, låg det nästan en, på sig två en för... halv timme Nästan Ja, det låter lite ja, det, väl. och Det känns rätt tråkigt, på, tråkigt att se två och en halv timme med en gubbe, eller gubbe, men en snygg som är odödlig. <laughs> ja, det känns... Sådär, men jag, jag ska nog stära om jag får chansen. Mm. Men jag är, jag är ändå rätt peppad på Sex Sniders. Jag känner om, om det är någon som kan rädda eh, Superman, stormannen, så är det väl han. För han, han är ju liksom... Kidsen gillar ju Sex Snyder. Mm. Det, kan, det är det perfekta mm. sättet att introducera eh, stålmannen mm. för en ny generation, tror jag. Och det är intressant casting, tycker jag. Typ Russell Crowe är, är med. Liksom. Det känns mm. lite oväntat. Mm. Mm. Det kan vi kostna det med också. Det kan vi kostna det med också. Det är väl typ sådana här saker du behöver kanske göra, som de har gjort med nya superman Att man behöver göra någon slags reboot på... Alltså, inte, inte på storyn utan på kostymen också Nu har de ju slänkt hans röda kalsonger Och även manten är väl borta jag, jag tycker det känns När du fått mycket kritik för det Jag tycker det känns Helt rätt alltså, ert faktiskt ja, Det går ju rykten om det, det På vissa korten är det en bild. Liksom. Jag, jag, inte, jag tror att de skulle segera in den sen Ja Jag hoppas ju att manteln är borta Att han bara har någon slags <skratt> <där> latexsträck <skratt> ja, Alltså det finns ju ingen anledning Med manten egentligen <skratt> Det känns på opraktiskt, ja. som att man kan fastna i dörren när man ska gå in ja, Det känns väl inte som problem att ha fastnar med menten <laughs> någonstans? Ja. Klampig superhjälp. Ja. Mm. ja. Men eh, hur är det med Batman-spel då? Är det någonting som kommer stå på er eh, Playstation-lista att köpa? Eller så att det Ja, inte? Jag, jag har inte spelat första. Va? Men jag ska göra det. Ju... se på till så kan du låna det för att jag, jag har det. Busbröderna har ju det också. Ja, ja visst. Jag Du har säkert det. <laughs> det är ju Mark Hamill som gör rösten för är, så. Ja, det är det, är, det, är, det är, jag tycker nästan bäst med Arkham-spelen. De har tagit original Batman och Joakim från Animated Series. Ja, just det. Han ju en precis, precis. Alltså, Mark Hamill är så jävla bra som Joakim. Mark Hamill gör ju röstskådespelare i Stavs robotchicken också, såg jag. Och George Lucas också. Ja. Ja. Det är ju hur tufft som helst att de har fått med dem. Nog med det... Eh, jag, jag tänkte gå vidare på nästa... Det, det var inte en sån jättediskussion som jag trodde att det skulle bli om Superman här. Det var mest... Vi var väldigt... Eh, eh, överens över resultatet faktiskt. Eh, jag såg eh, Tintin. Den eh, nya tränen har ju kommit ut nu. Och sånt. Där. Jag tycker fortfarande att det här ser ut som skit... Eh, nu har jag även så recensionen dykt upp lite här var någon de brittiska tidningarna kommer jag inte ihåg, var även amerikansk Guardian. Och den har ju fått väldigt ljummel betyg i form av att Guardian skrev någonting, att det, han såg det på, nästan att nästan kräkas eh, i, bio, i, i biosalongen för att han var så dålig. alltså <skratt> <skratt> för, för mig tror jag att det här kommer bli bland det sämsta som alltså mest överhypade som släpps i år. Jag jag ju så, jag är så sjukt avtänt på själva Tinting-grejen. Vad, vad känner ni för det här? Ingenting. Alltså, jag jag pratade med busbröden om det här igår. Vi är... måste förklara på busbröden Nej, <laughs> <laughs> de är, de är... Det är smekt gal... på våra tvillingkompisar Petro Thomas. Precis, där fick det. Ja. Ja. De är jättepeppade faktiskt på det här. För mm. de har läst alla, <hör> alla seriealbumen som små, så de, känner, de måste se det här. Jag är lite så här, jag, jag gillar serierna, men jag är li, har lite svårt för den här um, vad säger man da, dataanimationstekniken mm. Grejen för, för mig, jag, jag vill ju hoppa in också och säga att jag har ju läst alla serier också när jag var liten och även tittat på tv-serien som gick, och jag älskar det Tintin, <hör> men eh, nu när jag tittar på den här alldeles här serien, alltså det ser, det ser ju för Snyggt ut nästan eh, Jag tycker nästan ser ut som Kommer kom ihåg de här skrotniss ja. <laughs> Att karaktärerna ja, Ser det. sjukt lika alla skrotniss Alla har sådana här fyllnäsor typ, Att de är så sjukt jävla stora eh, mm. Sen visst att, jag, jag, det, det jag inte kan fatta här Är att varför man lägger ner så sjukt Mycket pengar och tid för att få någon slags verklighets eh, 3D-grafik eller vad man nu ska kalla det för CG. När det, det ser ju nästan läskigt ut nu. Det ser, det ser inte snyggt ut. Det ser, ju bara som, det ser ut som lerdocker nu som inte är strobbade längre. Mm. Eh, och jag tänkte så här Vad fanns? Vore det inte bättre om man rebootade Tintin istället till en eh, tv-serie? Att man gjorde mindre påkostade avsnitt och släppte små Alltså, avsnitt istället på 25 minuter som tv-serie. Det, det hade jag nog... Det hade blivit mer uppskattat. Visst hade du det? Mm. Alltså, jag, menar, jag jag hade ju säkert kollat på det i sådana fall. Liksom. Jag kommer ihåg när man kollade på serien som liksom, liten. Uh, Tintin också. Uh, där alla barn lärde sig att man kunde använda form om man ville kidnappa någon. <laughs> uh, men uh, alltså, jag, jag hade ju mycket hellre sett på liksom, bara något avsnitt. Mm. Jag tänker ju på D D TV TV mm. <tryck> till exempel tv-serien Dexter. Att varje säsong så handlar det om ju något nytt hela tiden. Eh, du hade tråden i karaktären Dexter såklart. Det hade man ju kunnat gjort med Tintin också på tv-serien. Att du har ju ett mm. liksom, mysterie för varje säsong. Och sen liksom säsong två så handlar det om något nytt. Här är mm. ju liksom att du får ett action-äventyr. Den här kommer ju säkert vara över två timmar, två timmar 20 minuter säkert. Det kommer att snor lång. Alltså det här är ju Steven Spielberg och eh, Peter Jackson som blir någon slags superhybrist typ, och ska visa hur, hur, vad, vad de kan göra för sina pengar liksom. jag, jag tycker det är så vidrigt och det kommer bli så jävla dåligt på alla plan alltså. det kommer bli säkert skitsnyggt men tyvärr det biter inte på mig nej men det blir bli intressant att se faktiskt Ja, blir det verkligen? Jag har inte duxen. det intressant att se om det blir så, så dåligt som du tror. Eller men det kommer ju kanske... bli det. Mark my safe? words. Ja, det kommer bli skit det här. Jag, jag uppmanar er som lyssnar också. Gå inte att se det där pisset. Jag, jag, nu en gång skulle jag fan se Peter Jackson och... Steven men bara står med en skägge till brevlådan och bara, fuck, det är ingen som kom till visning. Liksom. Jag vill bara att det ska bli en superkarkon och Steven Spielberg ska få stänga Dreamworks och allting. Liksom. Jag hoppas... Alltså jag... <går> Ju, Tommy önskar Steven Spielberg alla olika i världen. Ja men fy fan, Jag hatar de där två personerna så jävla mycket nu. De har gjort jättebra filmer men nu vet jag inte jag varför de ska göra den här Tintin och lägga ner så jävla mycket pengar på tid på den. Och de kan göra så mycket annat. Plus att Steven Spielberg släpper ju sin jävla war, war Horse nu också. Släpptes bara så här två månader efter Tintin. Och verkar också skit dålig. Gå i pension Spielberg. <laughs> Och Pete Jackson kan ju ha klart Hobbit och sen kan han också gå i pension eller någonting sånt Jag har att Pete Jackson ska bli chocken. Ja, det vill jag också. Det det ska ut. Ut. Ja. Man kan ju känna att det de vill göra, de, de vill liksom ta det här motion capture till nästa nivå på något sätt. De vill göra som James Cameron gjorde med Avatar, att man liksom driver på den tekniska utvecklingen. Um, så, så det känns som att det är det de har gått in för. Sen om vi, liksom om filmen är bra, sen det det kan man ju Ja, jag är lite, lite skeptisk. Men jag, jag, jag tror alla kommer säga samma sak om tidningen. Fan, vad snygg man. var. Var det bra? Nej. Mm. Mm. Men då, då ser jag jag ju heller jag. något... Alltså, Fantastic Mr. Fox. Alltså, den är ju snygg, fast på ett annat plan. Jag tror inte den är lika påkostad, men... Nej, det är den nog inte. Nej, <laughs> det är såklart den inte är det. Det är väl såklart klart. Men, men det, det är ju snyggt på annat sätt Liksom tycker jag Jag tycker inte det är så jävla coolt med Dataanimation att liksom, titta på vattnet Det ser ut som riktigt vatten liksom. Då tycker Jag, jag mycket, riktigt det, tycker jag är mycket snyggare När det är på Fantastic <laughs> Mr Fox När det är strobbigt ja. vatten som flyter igenom Eller att de använder papper Den är ju alltså. så jävla snygg alltså. ja, där, där har vi snyggt animerat filmen alltså. mm. oh, Den accepterar ju liksom att så bara, jag, är, jag är stop motion Så här ser jag ut mm. Love it det. Mm. Nu fick jag brinna av lite <laughs> <laughs> ja. Nej, nu, jag, jag, jag säger så här bara innan vi går vidare till nästa ämne. Jag kommer skjuta den personen som går och ser Tintin. <laughs> Petro Thomas <laughs> ligger i farozonen. <laughs> de vågar inte röra. De, har ju fan, de, de, är, de är så starka och smarta. Så de överlistar mig hela tiden. Så jag kan inte göra någonting där. <laughs> <laughs> ja. Ständigt alltså busbröder. Ja. Mm. No nu, nu är jag klar med... Mig. Jag vill gubba av mig lite. Det, kän det känns som att det den här filmen sura gamla gubbar möts <laughs> en gång i veckan så sitter vi bara... Av griniga, griniga gamla gubbar. Ja, griniga gamla gubbar. Åh, oh, fan. Ja, jag... de <laughs> ja, så kan det vara. Mm. Ska jag eh, gå vidare och berätta lite om... Eh, Uh, ja. de kommande veckorna här. Jag gör det. Mm. <skratt> 15 som vi håller på att spela in nu den blir ju lite uh, speciell för det är, ett, uh, är kan jag gå ut med nu det sista avsnittet av Tommy, Filma, Niklas och Emilio på några veckor. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <laughs> Fast hur, det? hur skiljer sig det från vanligt? <laughs> <laughs> Nej men saken är den att eh, som vi har redan berört här lite så åker jag till Tokyo och eh, hälsar på Tommy eh, och eh, då blir det inget vanligt avsnitt vi kommer att återkomma till det längre fram men det, det finns ju förstås den möjligheten att det här blir det sista avsnittet om så, mitt plan kraschar och jag Nej, fy fan. Nej, nej, det, är det får vi inte säga. Tänk om man kommer att sitta och, och lyssna på det här. Och så, så vet det man vad som händer. Det samlar det. Vi klipper ihop så gamla inspelningar. Och det är helt fel. Uh, nej, men det är... I och för sig, ni, ni kanske skulle fortsätta ändå utan mig, köra som, vidare som en duo. Eller? Vi, vi tar in din lillebror så förstår vi, Linus Lundqvist. Ja, men jag om han är hållmåttet riktigt. Jag kan se framför mig att liksom, när det, det tragiska inträffat så kallar ni till press, presskonferens och Tommy tar till orda och säger att ja, självklart är vi väldigt besvikna men show, showen måste fortsätta så. Vi kan redan nu idag presentera. Vem, vem, vem redan, redan nu kan vi presentera Niklas ersättare och så kommer Markus från har du inte sett den hoppar in på scen? Alltså, vem, Shit, vem, vem, vem tror du är? Du tror du är någon slags, slags ny Cliff Burton eller Ja, men det känns som att de här 15 episoderna kommer att bli så här legendariska så att det var då de var som bäst liksom, Och blev det bara sämre och sämre. Kommer du ihåg den vi... när Niklas Lundqvist var med? Typ? Ja. <laughs> det var så jävla mycket fan. bättre då. <laughs> ja. Eller så blir det så att det är efter det som det liksom börjar gå bra. Vi börjar få lite information. Och jag blir bara en, en parentes. Uppbaka. Jag blir en parentes i, i historien. Liksom. Måste vi köpa in Marcus? Ja, alltså, ni kan ju börja förhandla med honom. redan Nej, det blir vi Erik vi måste köpa in då. För det är ju motsvarigheten ja, till. Jag tror att Erik är säkert äh, inte... Han kanske är missnöjd nu med liksom, den... Det, han kanske inte får så bra betalt för mm. har du inte sett den liksom, som man känner att han förtjänar. Men Ni kan försöka bilda över honom redan nu tycker jag. Aha. Jag sitter och sätter <laughs> på ICQ. <laughs> Erik, vi dubblar våran lön till dig. <laughs> Precis. Ja! ja! Ah, det är, men, <laughs> ska, vi, ska vi släppa det? Ja, nej, Släpp det, det, här. det är klart att du, du inte ska dö, Niklas. Nej, okay. Nej. Nej, men men vi, vi tar upp lite senare vad som kommer vad ni som lyssnar förväntar er i framtiden. Eller framtiden. <laughs> ja, det, vi, har planer. vi har planer. Mm. Vi har planer. Och det ska vi gå in på någonting som vi kanske har sett de senaste veckorna. Om du känner för det För, för, för Niklas har ju huvudrecensionen här jag tycker vi tar något. Får jag bara gå in lite att jag, jag har inte sett så jävla mycket den senaste veckan Jag har inte sett någonting alls. Jag och min flickvän håller på att ta igen massor med tv-serier nu Och vi håller, följer slavisk den här Revenge Som jag pratade om förra veckan Då hade vi bara sett det Eller två avsnitt Nu ligger vi på avsnitt sex eller någonting Och jag, jag säger det är hur bra som helst Tänker. <laughs> Gossip girl äh, möter äh, old boy. <laughs> alltså, då, alltså min flickvän älskar äh, gossip girl och jag älskar oldboy. så det här är ju perfekt för oss. Det är det bästa av två världar. Jag mm, verkligen, det, det är ju ett gäng snygga, unga människor som lever i den här äh, orten Hanston. där som är ju bara en med överklass människor som bor. Och där så är ju den där, nu kommer jag inte ihåg vad heter, men hon kommer dit och ska plocka ut en efter en som bor där i sin Ja, jag ska inte avslöja för mycket, men, men den, den är helt duktig på att äh, blanda det här med flashbacks och äh, nutid och sätta ihop alla pusselbitar Så det är mycket, i slutet av varje avsnitt så gör den att det blir sånt, <laughs> precis sånt, jag har inte sett Gossip Girl, men kan bara, man kan bara ana. <laughs> <laughs> att det är en slags <laughs> <laughs> I slutet som en slags eller Så OC har ju säkert mycket så Att sista, sista fem minuterna när de ska så knyta ihop avsnittet Så går säger så, så, så här. Nu, nu sätter vi på Sofjan Stevens typ i fem minuter Och det gör de exakt samma sak här också De sätter på någon snygg indie-låt Och så knyter de ihop så här, Och så sitter jag och fick på så, så här: jag så så var det Och sen slutar det. det Det är underbart, det är skitmysigt att titta på Så jag rekommenderar en stark faktiskt revenge som man vill ha något lätt det är en feel serie ja, Nej, det är väl inte feelgood Men det Men bland mellan Gossip Girl, OC och Oldboy Det låter helt sjukt Ja, eh, ja Sen, eh, som vanligt ser jag sist på bollen Men eh, jag har faktiskt tagit upp The Shield <laughs> eh, Jag vet inte, har ni sett den serien? Nej, jag faktiskt inte Okej. Det. Vi är det. ännu senare. Nej, vet du, jag har varit skitpeppad på den här serien jättelänge och jag har lovat mig själv att titta på den flera gånger. Nu när den är klar och så nu har jag alla sju-åtta säsonger liggandes framför mig så känns det ju... Jag vet inte, som alltid när man ska börja se en tv-serie -TV så är det så jävla jobbigt att hoppa in i. För det brukar ju ta fem avsnitt tills man börjar lära känna karaktär och sånt där. Uh, The Shield är ju helt annorlunda det är, efter första avsnittet bara så var ju helt hukt. och jag tyckte de gjorde ett väldigt bra uh, pilotavsnitt faktiskt uh, genom att presentera huvudkaraktärerna. efter 15 minuter så fattar man redan vilka som var bad guys och vilka som var good cop uh, och sen, uh, ja, nu har jag bara sett tre avsnitt av The Shield <coughs> från första säsongen, men ja, det här båda ju gott, det är som med The Wire fast uh, uh, mer action skulle jag väl säga att det är Lite mer intensivare. Du bara ger lite mer pratigare. Så. Ja. Jag ser framåt. Jag återkommer. Ja. Mm. Så har shit. Ja men sju säsonger. Det känns som du har ganska mycket framför dig. Jag visste ja. inte att de hade gjort så, gjort så himla många. Jag vet. Jag har hört så många nu. Att det ska sluta så jävla bra. Så, Jag, vet, jag, är, pe jag är peppad på att dra igenom de här sju säsongerna nu. Faktiskt, det ser mm. fram emot. Det blir ju väl en om dagen, som vanligt. Ja, väl... 88, 88 episoder finns det, så det är mm. 88 dagar. jag älskar ju ja. Michael Kylkis, eh, eller hur man ska göra, eh, Kylkis-karaktär. Ja. Nej. Nej, Kylkis uttalas det. <laughs> Kylkis. Ja, skit i samma. Vic okay. Macky, världens största polis nästan. Han är så tuff, så han dödar poliser till och med. Oh, då, då är man badass. Men, oh, eh, jag ska inte avslöja mer än det, men titta på det, tycker jag. Både mm. ni två och ni som lyssnar. Jag är klar, faktiskt. Mysigt. <laughs> ska vi, Emilio? Um, då följer jag på ditt spår, då. Mm. Uh, jag har inte heller satt <laughs> så jävla mycket. Jag har faktiskt <laughs> sett... Vi uh, uh, börjar kolla på The Riches, som är okej. Okay. Jag tänker inte verkligen för eller mot den. Jag tänker bara säga att den finns. Vad är det för någonting? Det är en drama dramakomedi, skulle vi kanske säga. Med Eddie i huvudrollen. Som mm. handlar om... Den är från 2007, jag tror jag bara tre säsonger. Eller en, två säsonger. Det handlar om... De är ett gäng... Eh, vad säger man, kringresande conmans eh, liksom utan personnummer, utan identiteter liksom, som åker runt i USA och eh, de eh, råkar vara med om en bilolycka där den andra bilens eh, personer dör eh, och då bedömer, bestämmer de sig för att eh, ta över den här familjens identitet och skaffa sig liksom ett riktigt liv och sluta liksom resa runt. Um, så de flyttar in i deras hus och uh, ja, låtsas vara dem. Okay. Uh, och den är ja, jag tycker storyn är rätt kul. Liksom sådär. Men uh, som sagt, jag tycker jag om jag ska peppa varken för eller mot asyl. Alltså, det här känns som en sån här serie som jag tycker om mest för att är Isard är med. Alltså, den är inte dålig. Jag tror de har fått typ, så rätt, rätt bra liksom, mottagande när den kom och så. Men det är inte världens bästa serie. Det är inte. Men den är okej. Okay. Mm. Så till och med det är så kanske man ska kolla med. Han var äh... ledsen du låter nu. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag inser det, det, det. låter som någon säger ja, Medan du, du pratar så låter det som någon tjuv framför dig håller din typ så här kanin och en pistol liksom så här lite secondär är var det typ såhär <littar> fan vad jag antingar att den här serien var bättre <littar> <littar> än <vad> den här, Ja. alltså då såg den okej men jag hade verkligen velat den skulle vara bättre, visserligen har jag bara sett så typ, tre avsnitt så jag kan inte riktigt uttala mig riktigt, men ja. så. Um, sen har jag faktiskt sett uh, um, tre filmer som heter Star Wars Begins Building Empire och eh, Returning to Jedi, tror jag heter. Okay. Eh, som är eh, tre stycken YouTube-filmer. Eh, det är som ett kommentatorspår på eh, A New Hope, Empire Strikes Back och eh, Return of the Jedi. Mm. Um, som är faktiskt jävligt intressant att kolla på. För de, det är liksom som sagt ett kommentatorspår. Eh, och eh, alternativa vinklar, behind the scenes. Um, de visar en massa borttagna scener. Um, de pratar väldigt mycket. Det är mycket intervjuer med alltså, olika människor. Det är inte bara liksom, att George Lucas sitter där och säger: hör tänkte jag så här. Utan det är väldigt mycket liksom, ljudkillarna. När de, hur de berättar när de letar ljud. Um, manusförfattarna regissörerna. Um, typ de går igenom alla manusförändringar som hände. Uh, typ när de försökte bestämma twistar och sånt där. Så de, de är faktiskt jävligt intressanta om man gillar uh, Star Wars. Varje film är över två timmar. Jaha. Typ, Jävlar, de, det finns, kolla in. de finns som en, alltså en hel film. Du, du behöver inte sitta och hoppa del ett, del två, del tre. Utan de finns som hela. Okej. Okay. Så de, de är faktiskt jävligt värda att kolla på. Så det tycker jag ni ska kolla upp, mm. Niklas. Det låter som att du rekommenderar ja. något från våran. Jo, tidigare. jag, jag, jag funderade på om jag skulle rekommendera dem i slutet. Men mm. jag tänkte att nej, jag berättar lite om dem nu. Så får jag hitta på något annat sen. Men de är faktiskt jävligt bra. De mm. är, är fan liksom. Det är bara en snubbe som gillar sagor som har suttit och letat upp allt det här materialet. Mm. Och ställt det till totalt typ sju timmars film liksom. Okej, okay, det är soft. Innan innan vi hoppar över till Niklas, bra. du. apropå Star Wars, så, ska inte vi börja spela Old Republic? Alltså, mm. jag är så jävla taggad. Jag är sugen på det. Jag hörde massor med en polare som fick provspelare. Och det skulle till vi ja. sjukt bra. Niklas, RPG? Ett, ny ett nytt... Ett nytt du har inte. missat det här. Ja, men det finns väl två, två gamla... Jag tänker på Kotor. Uh. Knights of the Old Republic. Ah, ja, det här är något annat alltså. Ja, ah, det, här, det är här är... Ett MMORPG som heter Old ah, som 20 december. Shit. Sånt. så jävla tufft Om du inte har sett det så kolla upp eh, Intros Cinematics. Jag tycker ju gameplay-videon egentligen. Jag, ah, jag har missat det. Jag ska kolla på den sen. Ja, mm. ah, men kolla, kolla Intros Cinematics Det finns på Youtube. De är så jävla tuffa. Så det ser eh, ut som en sån här Cartoon Network-produktion. Ja. Uh -huh. Varför, varför fan kan vi inte bara skjuta George Lucas och så får eh, Bioware ta över Star Wars? De är ju så jävla bra med Night of the Men kan vi, kan vi tre skaffa det, så kan vi ta med... Uh, vilka som gillar Star Wars från? Har du inte sett den? Marcus eller vad det? Ja, det är. Så kan vi bygga vårt eget såhär, Imperium online. Såhär, bara. <laughs> Fast grejen är om man ska vara... Um jag läste olika karaktärer man kunde välja mellan så alltså man kan vara allt från så här vad heter det paladin eller vad fan det heter det? vad heter de? Paladiner? Nej, Paladiner. Paladins. Nej. Paladword heter det väl. Padawan. Ah, ja, men, ja det kan, ju, om du Padawan kan du ju vara liksom men sen kan du vara eh också För när du väljer det då du, du är ju ju liksom på on det onda sidan imperiet. Det är ju som är det någon som måste eller att vara. Jaha lite men det är ju samma sak där, du har ju två faktioner du har ju liksom, om vi säger goda och onda liksom. mm. så du, om de onda har liksom sina raser, de goda sina raser till exempel, de onda har bounty hunters, Sith warriors um, Imperial vad heter de, agents och sådär, medan de goda har uh, Jedi Knights um, Imperial Troopers um, och ja. smugglers, typ Niklas, så är du peppad? Du... Jag är peppad. Jag vill vara en Java, om det går bra. Sådana liten. <laughs> <Okay>. <laughs> du är ju fan bästa i i Robot Chicken när Java går in på kantina. What will you be? Martini! Åh, <laughs> <laughs> oh, Niklas, vi måste se Robot Chicken när du kommer. Det blir perfekt att dricka och och titta på Robot Star Chicken. Vi kommer att så kul när du kommer. För fan, jag är peppad nu nästa vecka. <laughs> Ja, det ska bli jättekul. Ja. Mm. Eh, ja, Niklas, scenen är jag din. Jag riktar ner dampljuset. Nej, skitsen. Kör. <laughs> jag var på bio igår och såg Contagion. Mm. Hur uttalar du det? Contagion. Contagion, Contagion säger vi. Contagion. Det är alltså Hopp nya city. filmen av. Eh, smitta liksom. Contagious. <laughs> <Något> smitta. <laughs> jag förstår inte. <laughs> Då tar jag den igen. Det betyder <laughs> det. Det här är alltså Steven Soderbergs äh, nya film. Och Steven Soderberg är i alla fall i mina ögon. Jag kan tycka att han är lite översättad. Är inte bara lite här. eller? Alltså, ni tycker ni också det? Nej, jag tycker han är helt ja, galet. Det, jag, jag tycker det, inte det. alls om det. Jag ja. tycker bara, bara Traffic som är bra. Ja, men även den tycker jag är lite överskatten. Att jag är skit. Det, det, det är väl hans bästa får vi säga, men. Mm. Tyckte i alla fall innan Contagion. För det nu, det här är. Eh, jag hade liksom inte så höga förhoppningar, med tanke på att jag tycker att han är överskattad. Men Contagion är helt klart det bästa som han har gjort. Eh, det handlar om eh, att det börjar då med Gwyneth Paltrow spelar en amerikansk kvinna som efter en affärsresa till Hongkong smittas av ett okänt och livsfarligt virus som sedan då på lite olika sätt börjar spridas till olika delar av världen um, främst i USA då, eftersom hon åker hem och tar med sig viruset och sen får vi då följa ett team av läkare som dels försöker att hitta ett vaccin mot det här viruset och sen, en läkare åker också till, till Kina då för att uh, försöka spåra virusets ursprung Mm. Och så blir det, samtidigt så sprider sig ju fler som liksom dukar under för det här viruset desto mer masspanikkänsla börjar infinna sig. Till slut så hela delstater sätts i karantän. Det blir liksom lite post-apokalyptus nästan där liksom, folk tror att undergången är, är nära. Fungerar ehm, ja, inte. Nej, det blir det inte. Det blir <laughs> apok pre -apok pre apokalypse. Pre-apokalypse. <laughs> Precis. Tack för rättningen yeah. uh, Save your ass once again <laughs> ja. Det är på tiden att du gör någonting för mig också <laughs> Ja, förlåt, kör uh, uh, alltså det, Man drar ju lite paralleller till Outbreak oh, Jävla bra 90 uh, filmen där med Dustin Hoffman George Clooney uh, också nej. George Clooney? Nej, Dustin, för förlåt, jag är ju helt ute Ja, fortsätt. Ja. <laughs> det är väl Morgan Freeman och ja. Kevin Spacey tror jag är med där. i. Precis. Och, där. Den, den kommer jag ihåg att vi tyckte var riktigt bra. Ja, vi älskar sätt. det. Jag har inte sett om den på länge, men uh, jag, jag, jag kan känna att om det är lite mer popcorn-underhåll av uh, liksom ett så här virus- eller epidemigrej- så är det här betydligt mer sansat och realistiskt skildrat. Mm. Uh, och det är liksom väldigt... Otäcka och brutala scener som att verkligen vrider sig i, i biostolen. Och det är inte alls uh, trevligt. Man mår inte alls bra. Um, samtidigt så är det ju sjukt sjukt bra film på, på alla möjliga plan. Det är en, till, till att börja med så är det en helt fantastisk cast som det brukar vara när Soderberg håller i spakarna. Det är ju Matt Damon. gör ju sin bästa roll som jag har sett honom. Aha, aha. Lawrence Fishburn gör comeback efter några svåra CSI-år. Det har gjort så mycket bra. <laughs> och, och, och även en dotter som är positiv. <laughs> som säger. är säga poruskådis. Nej, det var det. Nej, jag I, vet I, vad. I någonting som det <laughs> ja. är Men nu är han tillbaka på banan igen och det tycker jag är kul. Uh, Jude Law, Kate Winslet, jättebra i uh, sina roller. Som så kul också, också. att Kul för alla Breaking Bad-fans att uh, Brian Cranston dyker upp i en. Han är alltid bra. En liten roll, eller? En ganska liten roll, men den är viktig för handlingen. Driver. Hans ansikte ser så smält och lerigt ut på Breaking Bad-poster sedan. Han är väl rätt gammal. 50. 50 plus. Han ser som han det som någon han har hållit en varm lampa på. kan inte skit om Brian. Nu är fan. Nu är vi ute och cyklar. Breaking Bad-Brian. Um, Eller, uh, nej men alltså Det bästa med Contagion det är att, att, så att den, är, den är Så snygg i sina liksom, Hur den visar hur liksom smitta kan Föras över från människor Till exempel via mobiltelefoner Jag lånar din telefon så får jag tillbaka jag, Då har du smittat mig virus. Jättemycket sådana snygga detaljer uh, Och så, så här, Coola fakta Där de säger ja. Vet, en människa rör sitt ansikte i genomsnitt 3000 gånger om dagen. Så det är helt hissnande fakta som man inte tänker på. Och Det är, liksom, det är då man liksom smittar sig själv. Hos vad vad har det med någon... det att göra? För, nu får du En människa rör sig 3000 gånger om dagen. I ansiktet. Vad menar Man, men, alltså, alltså man petar i mest persikt, persikt, det persikt, Precis. Ah, och Ja, rör, rör sitt ansikte. Du menar fysiskt? Ah. Rör. Okay. Jag menar, tror du menar att man tittar åt vänster. Ah, nej, nej, nej. nej. <laughs> Oj, oj, oj. Det var lite var Du är det körd. Du det är, ja, det det här här är det nu, nu, nu är det många som tar sig för huvudet som lyssnar. Face palmer. Face palmer. <laughs> ja. Nej, men... Äh, säg att du liksom... Äh, kommunaltrafiken, liksom, när du pendlar så här, så rör du någons... Äh, tänk de här... Äh, sätena som du sitter på. Hur mycket liksom, bakterier finns det inte där och så vidare. Ja, jag tänker mer på alltså, man... de här sakerna man håller sig. Ja, ah, precis. Där. Det, är ju, det, det måste ju vara som tusentals part, typ, som håller i bakterier. dem. Um... Fattar, många, fattar många som har typ så här nyst i sin hand och sen bara hållit den där igen. Ja. Ah. Det är helt sjukt. Och jag kan ju känna nu här eftersom eh, det, det, i filmen smittan kom ju från Asien. Av, av att en tjej liksom har varit där och jag tar tillbaka. Jag vet om jag vågar åka till Tokyo. Efter, efter att ha sett det här. I väl i Kina det smittan spridit sig ut. Jag drar av den kan det direkt. Uh, vad kan man säga mer? Uh, musiken är skit Det är av Cliff Martinez som gjorde musiken Aha, till Drive. Drive ja. Det här är minst lika bra om inte, om inte bättre. Jaha, oh, herregud vet, Ja, det är sjukt bra. Får jag fråga en sak? Mm? Vi, eh, vi höjde ju Drive till eh, skjulna förra veckorna och sa att det här är ju årets eh, bästa film. Det kan inte mm. bli bättre än så. Mm. så här, vad, vad säger du nu? Det här låter ju hur bra som helst, Jen. Vad jag hör. Eh, ja, alltså Frågar du mig så är det här en stark kandidat till årets, årets bästa film. Det tycker jag absolut. Det är, för mig är det en femma, helt klart. Och det är, med tanke på att jag äh, gick in med dem för förväntningarna att det typ skulle vara en, ja, en trea, alltså en sån schysst tidsfördriv. Men den to tog sig verkligen in under skinnet, om man säger, jag blev, jag blev smittad. <tryck> Nej, vad <tryck> dåligt. Ja, men för jag kommer ihåg när vi såg Apnas planet så den här på som trailer. Då för, skämtade vi väldigt mycket om den här så här. Mm. Uh, den, här, den här kommer bli dömd för. Uh, jag, jag vet inte, vi tror vi inte att den skulle vara dålig men liksom, när, det, när Steven Sogdeburgs namn kommer upp så är man inte så jättesugen. Mm. Mm. Men det som jag sa där i början att han är, jag tycker han är lite överskattad men här, här har han verkligen liksom fått till allting. Mm. Och den här kan säga att den har fått beröm filmerna av liksom riktiga forskare att de har verkligen fått, fått med alla korrekta liksom, termer och det att det isär skulle du kunna se ut. Inte sådär skitsnack egentligen. Nej, men jag, jag tror att jag, alltså, om du ser den så kommer du eh, för, eh, hålla med mig, tror jag. Står du så här på posten, typ så är This could really happen, så står det, så, så är det någon namn står så här av ja, forskare på Karolinsken. Karolinsken. Jag tänkte, typ. <laughs> Karolinska, 3 och fyra forskare rekommenderat som tid. I give it five gloves of fire. <laughs> <laughs> ja. Mm. ja, jag vet inte. Har ni några frågor? Ja, jag, du sålde den. Ja, ja, jag har jag jag en lyckad pitch. Ja. Jag, vet inte, jag, jag tycker ju om sådana här filmer. Tyvärr finns det inte så jävla många eh, som Nej. Att Det här temat Outbreak är ju ändå. Men den ju, vill jag minnas var hur bra som helst. Eh, så jag ser inte mm. varför den här skulle vara sämre blir dålig. alltså gillar man outbreak så tror jag absolut mm. att man det är det. svårt att filma sånt där. Alltså, det är väl därför det inte har kommit så mycket såna här bakteriefilmer. Mm. jag kan inte komma på några fler förutom de här två filmerna. <gör> ah, kan... Alltså förutom <gör> såna zombiefilmer och sånt där alltså det kan se. Vad sa du? Det är kanske svårt att ha en villan som man inte kan se. Ja. För, förutom eh, zombiefilmer och sånt där så är det väl eh, den här som eh, Eli Ruff gjorde, hans eh, första film. Cabin Fever. Precis. Så den var lite som ett skräckhållet, men den hade ju också ett par vidriga scener vi minnas. Mm. Att folk ruttnar. Ja, det är ganska mm. Ja, du har sett den också? Uh, ja, jag har sett den. Snabbt spolat igenom. Stora delar av den i alla fall. Oh. Jag tror jag somnade. Ja. Den är inte tydligt bra. Äh? Låt det låter kanon, Niklas. Har du sett något ja. mer? Hur går det med tv-seger? Jag vill ju ha fortsättningen på Terranova. Jag har inte sett något mer av <skratt> Terranova. Men jag ska göra det. <skratt> Och det är det jag väntar på hela avsnittet. Ju. Vad fan spelar du in för? Shit. Kan vi pausa så kan jag se senaste avsnittet. <skratt> Nej, men... Jag jag samlar ihop några avsnitt till nästa gång så jag kan uppdatera lite mer. Mm. Felt bra. Ja. Ja, men eh, ja om vi är klara med den här delen så kan vi gå in på nästa del och vad är det då Emilio? Eh... Nej, nu får jag vara tyst, jag tycker jag har lite musik i bakgrunden. Ja, bra. Mm. I'll shake it freely, and I don't tell stories. I let them tell themselves. And you ain't gotta sell sex, girl. Just sell self like nothing else. Yeah, I'm a country boy, but that big city vibe, fill me up with joy. Ain't like brand, it up, Betty. You got a whisper song, baby. This is us, ready. da da. da da. da da. da da. All you ladies, pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this, just do it, do it, do it, do it now, link it. Hej och välkomna tillbaka efter den här fina musikpausen vi hade alldeles nyss. Vi hoppar väl direkt in på nyheterna, boys. Yes. Och ja, Nu tänkte precis att vi ska börja med de största nyheterna. Det behöver det inte vara, men... Jag kan väl säga så här, jag är ju ett litet fan av de här Paranormal Activity-filmerna och nu har ju trean kommit ut och den har ju fått hiskligt bra betyg, ska vi inte säga, men bättre än vänta faktiskt och eh, särskilt om Jag har hört enligt ryktesväg också de sista 15-20 minuterna ska vara hell of a ride eh, Niklas jag vill bara ha lite kommentar här för du och jag såg i första filmen tillsammans här i Tåke kan inte du berätta lite vad, vad hände <laughs> ja det var ju ganska prick två år sedan då. Mm. Um, och uh, vi skulle se någon film då på sent på kvällen och Tommy sa ja jag har... En ny film här, Paranormal Activity, som ingen av oss hade hört talas om. Ingen visste vad det var. Det börjar rätt små, små, trevligt. Ja, men det är helt okej. Okay. Och, sen, och sen börjar det läskiga. Och, och jag blir så jävla rädd. Det är, jag tror vid ett tillfälle så kastar Tommy ett chips på mig. Typ så och jag hoppar upp i, ur liksom, och, och skriker och, typ, och alla i hela rummet. Jag är också jättebrädd. <laughs> och, sen, <laughs> ja, och, och sen efteråt eh, eh, så när filmen var slut, när filmen är slut då då känner jag mig jag, jag, jag, mår, jag mår riktigt dåligt. Här, psykiskt dåligt och jag säger, ska vi inte typ säga spela Bomberman eller någonting så att liksom, lätta upp stämningen lite men Petro Thomas sa nej, nu ska vi sova. Imorgon ska vi göra andra saker. Allt <laughs> Och alla somnar typ direkt och jag ligger jag tror flera timmar och, och liksom bara tänker på paranormal activity. Och, eh, det var inte bra, inte kul. Sen har ju du liksom försökt äh, kurera dig för den här händelsen, liksom försökt glömma bort det. Eh, du, ja. har inte, du har inte sett tvåan till exempel. Jag har inte sett tvåan, jag undviker den medvetet. Och nu känner jag att, <laughs> nu två år senare så känner jag att jag kanske har glömt bort paranormal activity. Och då kommer Tommy och drar upp gamla minnen. Gamla, gamla sår som visar upp. Det vi kommer göra nu när Niklas eh, och alla andra kommer till talket, vi kommer ju se den här på bio såklart. Eh, innan så börjar vi se tvåan här hemma så sen drar vi direkt till biograferna. I Roppongi Hills och ser den tredje i filmen. Det vi kommer göra då är att vi de dokumenterar den här händelsen via våra iPhones i ett slags specialavsnitt. Att vi, ni, ni som lyssnar kommer att få föra med oss ett slags pre-Panorama-activity. Sen kommer vi få ni får höra också hur direkt från biosalongen innan filmen drar igång hade vi tänkt. Och sen såklart ett eftersnack. Eh, vi, vi, vi, med, andra, med andra ord så kommer vi känna på. Niklas puls både före, under och efter. Efter filmen finns det ingen, ingen puls, då har jag dött av skräck. Det är en dödlig puls i alla fall kanske. Ja. Jag vet inte, vi är ju väldigt peppade på det här faktiskt. Förutom Niklas kanske. Ja, det är skräckblandad förtjusning kan jag säga. Att jag ser så, så, ni som lyssnar, håll ut den här, det här avsnittet kommer ju släppas någon gång. Ja, näst, nästa vecka faktiskt. Vi, mm. ni, ni kommer ju åka nästa måndag så vi kommer inte gärna spela in någonting när det tror jag. Nej. Eh, sen kanske kommer det kommer ut någonting annat, det vet vi inte. Det kommer i alla fall bli lite specialavsnitt där. I mitten. Mm. Så Emilio får ett slags betalt semester, kan vi säga. <laughs> <laughs> kanske du, Niklas, kan ni, ha, ni kan se lite ja, filmer. <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh, Snäppt! Mm, eh, va, va, vad, ja. vad sa du för någonting? Har du spelat Amnesia? Nej, men jag har hört talas om det. Och jag vet inte vad som är <laughs> ja. det är för dig. Tror du det? För fan. Kan, kan, kan, inte vi, kan inte vi spela det? <sharpet> Varför vill alla ge mig <skratt> matramar vi, vi, vi, spelar, vi spelar det över Skype. Du får bara sitta och spela det så får jag och Tommy sitta och lyssnar på det så att du sitter helt ensam. <skratt> <skratt> Niklas, du vet väl att i äm, Japan så finns ju världens läskigaste spökhus också. Har du blivit Ja, ja gå dit. Ska vi gå dit också och spela in där? Skulle du kunna gå dit? Jag kan tänka mig att prova på. Niklas, eh, ja. när jag var där och stod i kö så vi tänkte vi att det kan inte säga så. Det är ju en så, liksom, så, och så vi i kö och väntade. Var femte minuter ungefär så kommer tjejer utspringandes ur dörren Alltså de springer ut. Gråtandes. Gången. Gråtandes och lägger sig i fosterställning på marken och gråter. Ja. Jo, det, det, det är sant. Jag jag, jag, jag var där jag, också det, faktiskt. Jag vågade jag inte gå in. Varit... <laughs> alltså, det är... Niklas, ja. gör det. Ja, vi, må, vi måste trycka så in dig innan. Alltså. Ensam ensam också, så här liksom. Ja! <laughs> Nej, <för fan. laughs> oh, och så går jag ja. där med min iPhone och spelar in så här, ja, nu går jag här. Fan! Hon var så bäst. Och jag som skrek. Ja. <laughs> jag skulle alltså... Jag jag också... oh. mm. <laughs> ja, ja. Vi, vi får se vad vi kan <laughs> Ja, men eh, håll tillgodos över till er som lyssnar. Eh, vi går över på nästa nyhet då. Jag pratade för några veckor om eh, Changimos nya film. att Den har ju fått en slags eh, specialvisning någonstans. De visar den första 20-mötorna. Tog som emot väldigt väl. Och nu har ju trailingen kommit. Det är ju Christian Bailey med också. Och filmen heter The Flowers of War. Vad säger ni nu när vi tittar på trailingen? Ska vi bara känna lite snabb ganskning om den här? Mm. Uh, alltså jag tycker nästan... Alltså jag, vet, jag, vet jag, jag vet inte vad jag tycker faktiskt. Mm, alltså, jag, kan säga, känns... jag, jag, jag kan säga att jag... Jag tyckte inte alls att det var bra. Jag, jag stängde av efter halva. Jag orkade inte se klart. Trailern. Jag vet inte. Det känns. Det, det skär sig på något sätt när Christian Bale ska in där och så säga, det bara... is det the House of the Lord så kommer det så här. Alltså, jag... Det, det kändes som två olika filmer. Det kändes som ja. en Christian bale prästdrama och en krigsfilm. Ja. Det kände, jag kände inte allt, det allt. riktigt hängde ihop. Allt. Jag... Vad säger du, Tommy? Ja jag, vet, jag, jag älskar ju Changi Mo. Så här svider nästan. Att säga att jag tyckte det här var bland det värsta jag har sett nästan. Ja, det svarade Det kändes som en farsch av någonting nästan. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, den första scenen som jag öppnade tröjan ser helt sjukt snygg ut. När det kommer en slags... Det kommer en slags... Det kommer ljus från en slags jättefönster i den här kyrkan. Och då tänker man så här... Åh, oh, herregud, det här kommer bli så sjukt episk. Men, eh, jag vet inte, istället så förvandlar till någon slags... Ja, som Emilie sa, någon slags... Eh, vad kan man säga, mashup med någon Christian Bale-film och någon kinesisk eh, inbördeskrig-rulle. Eh, Chang'e det ser inte ut som annan, han har tagit, emot, eh, tagit med sig någonting från hans gamla filmer. Jag tänkte på här, färger och... Eh... Nej, det kändes väldigt inte... Alltså, när jag, tänk, när jag tänker Jean-Claude så tänker jag inte det här. Nej. Då tänker man sådana här gammalt kinesiskt från 1600-talet. Men jag, och jag folk tänker mycket långa... så färgkorrigering, grött, grönt, blått. Och, och, och sådär. Och, och my, ja, årstider. Precis, så mycket natur. Ja, nu är det bara så här grått, smutsigt krig. Dåligt klipp Jag vill här, här trädaren också. Så här så. Som är så här roligt och inte som man tänker att man ska göra. Men... Jag kan tycka så här säkert också. Jag undrar hur mycket de har betalat för att ha med Christian Bile här. Mm. Jag tror inte han är den billigaste skolspelaren att eh, hyr in nu. Nej, verkligen inte. Så. Men jag håller med dig, Tommy Det är liksom taffligt klippt. Inte alls någon sån här känsla för eh, dramaturgi tycker jag i trailen. Alls. så som sagt. Jag tänker, nej, det här är så dåligt. Jag, nej, jag, jag... jag är jättebesviken eh, faktiskt. Jag, jag jag tog mig för ansiktet när jag såg den här trailen att det, det här är, det här kan inte vara sant alltså jag sa för mig själv faktiskt när jag tittade på nej, nej, nej, nej, nej jag, vet, jag är ledsen. Jag, jag är chockad nästan faktiskt. Jag, hade faktiskt jag trodde att det här skulle kunna bli bra alltså det kan ju fortfarande bli men trailen ingör ju inte några större förhoppningar nej skicka den till någon slags armkonst post-production-bolag så får vi väl klippa om den kanske klippa om där. Mm. Kan för, nu, nu ska jag inte låta kanske jätte rasist, men uh, Asiat, uh, Asiaten. Asien är ju <coughs>, Känd för att inte klippa ihop roliga trailers Alltså Japan och Korea och Kina. Jag tycker det, det mesta jag ser trailerverk är ju bara skit faktiskt. Då menar jag även så film som Oldboy och Chaser och sånt där som jag sett. Trejlerna till dem är så jävla dåliga. Mm. Uh, så vi, vi, vi kan ju hoppas på det bästa i alla fall, men det jag har sett hittills är ju riktigt jävla pannkakor <laughs> om man kan an använda det uttrycket. Mm. Mm. men bra, då, då har vi fått det eh, överstökat eh, då går vi in på nästa Som jag i Emilio kanske eh, flaggar lite högt för det är att Akira har nu fått ett grönt ljus för inspelning och det kommer börja i eh, början av 2012 kommer man börja spela in där. <clears throat> vad säger du Emilio? jag är sjuktaggad Mm. jag älskar filmen att, är du lika taggad när du hör vem det är som kommer regissera att det är samma regissör som har gjort House of Wax och sen har han gjort Orphan också men alltså jag vet inte. Alltså jag har faktiskt inte sett någon av de filmerna. Nej jag har inte sett Orphan och House of Wax men det är väl Per Siltone. Och... Jo precis alltså det är så här men alltså, jag vet inte. Ehm um... Han kan säkert göra det bra. Så jag, jag, jag kan inte döma honom som regissör, liksom. så att jag, jag vet, jag hoppas att han kan göra ett bra jobb. Liksom. Alltså, efter eh, evangelion så är ju Akira det bästa inom. Eh, det, det, det, är ju, det är ju manga från början, men animen mm. är ju minst eh, lika bra. Eh, på inte tala om Soundtracket. Soundtracket är så. Ja, just, ja, det är helt bra. Tokigt, alltså eh, och, är och, och miljön helt. och själva det här motöskykelget som som befinner sig. allt allting är så jävla bra med den här anime Så Jag hoppas så sjukt mycket att de kan bygga upp den här futuristiska halvpostapokalyptiska Tokyo. Vad heter det? Neo Tokyo eller det. Alltså jag hoppas det är här Det här är en film som verkligen förtjänar att göras rätt. det det finns grejer, det finns så mycket som kan gå fel i den här. Vilket Jag tycker lite skrämmande, men så, så att jag, jag hoppas verkligen att de gör det här rätt, för att grejen är så här, den här är sjukt episk, den, den kan bli så jävla bra och blir den, gör de den rätt så kommer den bli bra, och då kommer vi säkert få fler uppföljare för att det är liksom värt och det är en rätt lång story mm. um, hade du blivit glad om eh, regissören bakom eh, Kanye Wests eh, musikvideo hade gjort den här. <laughs> ja, Om han hade varit med på något, något hörn som typ, här, jag vet inte, second assistant director eller någonting, det är ju säkert varit skitbra. Okay. <laughs> nej, men jag, som sagt, alltså, jag, jag tror, det finns mycket, om de gör det här rätt så blir det skitbra, men det finns mycket som kan gå fel och då kommer det bli, så här, det kommer bli en flopp och så kommer eh, bolagen tänka, nej det här, det här kan man inte göra någonting av och så kommer du aldrig med på att se en bra film. De måste vara trodorna till originalt. Alltså, nu, nu har ja. de ju en jättebra anime som en eh, referenspunkt. Att liksom plocka snygga scener därifrån. Och även mm. eh, allt musiken och känslan. Mm, alltså, mm. Det, det här är ju nästan lika viktigt som filmen Drive. att du måste, Det här, här gäller mycket med synkningen. Med både miljön, karaktärerna och musiken. Mm, för, precis. för allting... Nu, nu kommer jag inte ihåg manga. Den har jag bara läst en gång för skitlängs. Men jag vet, animen har jag sett flera gånger. det är helt sjukt bra. Det är ju en ögonfäst faktiskt. Mm. Ja, de, de, de har verkligen lyckats. som har sjukt snygga scener. Den är grymt snyggt visuellt. Mm. Just det där som de har tagit med i typ som Kanye West-videon bara det där med motorcyklerna, att deras ljus är kvar såhär jättelångt efter att de har ah. gått förbi. Alltså det är så sjukt snyggt när man ser ett helt motorcykelgäng mm. äh, åka igenom så att Neo Tokyo är en så jättemörk värld. Och sen spelar de det grymma soundtracket som är bara gjort med mest ljud. Ah. Eh, till exempel slå på olika rör. Och sen komponera det till liksom, ett verk. Alltså, det, är, det är så sjukt bra. Alltså, om jag hade varit i de produktionsbolaget så hade jag ju liksom hyrt in eh, Katsushiro och Otomo. Eh, han som är regissör ah. och han som även har skrivit eh, Akira. Att liksom, ta in honom, han behöver inte regissera, men liksom, ta in honom och få ett gäng liksom, manusfattade tio stycken och sitta runt honom och säga så här. Jag tycker det här ska vara med, jag tycker jag här ska vara med Och så, mm. de bara antecknar hans, liksom, ja, hans illusion hur han tycker den här filmen ska vara och sen mm. stoppar in det i filmen Och den behöver inte vara så jävla lång heller, jag, två timmar räcker perfekt för den här filmen Jag tror du kan få ja. in det mesta en. I, i, än en meny för den är inte ens långt egentligen. En timme 40 minuter kanske. Nej, den är två timmar i Säkert. Ja, den är säkert minst två timmar. Men ja, nej. Alltså, det här är sjukt tappat. Ja, det finns ju som blu-ray nu också. med Leonardo DiCaprio? Jag vet inte. Tror han bara producerar kanske något sådant? Ja, men ska ska han producera nu? Är är han kvar eller har han hoppat av här? Han skulle han skulle jag vet faktiskt. Det var väl hjälpt mycket till när ju hoppade inte så för alla produktionsbolag Senast jag har ska han producera. Han skulle spela. <skratt> eh, vad heter han? Nu? Han heter. Vad? Han där. Ja, han heter precis. Vet du, Ja. då. Ah. Eh, han skulle spela honom också, skulle jag producera och regissera. Men sen skulle jag bara producera och sen har jag inte hört något mer efter det. Men nu, jag tycker att alla som lyssnar på det här, fan. Köp Blu-ray-game. Jag, jag har inte skält den, jag, jag, jag måste faktiskt köpa en Blu-ray-edition-game. Jag tror inte den ser ut att heller. Det är så, jävla, så jävla snyggt och bra du skulle Har du sett den, Niklas? Akira? Ja. Uh, ja, jag har sett den. Det var väldigt länge sedan, men jag, jag tror att uh, uh. jag, jag såg den och Ghost in the Shell där. Precis, tyckte... det var de, hemma hos dig jag såg den första gången. Det var din pappa uh -huh. som tog hemma som en VHS-band eh, på Kofsens Kjell och uh, Ninja Scroll att... och sånt där. Det var spännande, för det var tecknat och så var det naket. Det var ju ganska, <laughs> uh -huh. <ganska men... spännande på den tiden och men... ovanligt. Uh, jag kommer ihåg att vi inte tyckte om så mycket om Akio när vi såg det den. Det, helt... det hände ju inte helt... det hände men det är mycket snack och det var ingen text vi såg med heller. Vi var ju inte säkert åtta, nio bass när vi såg det uh. Ja, jag känner så att jag måste nog se om den uh, igen jag tror att jag köper den på blu-ray jag, ah, jag tänker bara flitig in mig också att uh, just om du ser den på VOS och så är den gamla det finns två uh, dubbar av den på uh, engelska jag, ty jag tycker nästan, det här är en sådan film som jag nästan tycker är bättre på engelska uh, än på japanska Mest för något i värdet. Men det finns två dubbar på engelska i alla fall. Det finns gamla och nya. Och det nya är mycket, mycket bättre än den gamla. Så att om, om man ska kolla på det på engelska så kolla på... Få med den med ny dubb. Den finns okay. säkert på en, både två. Okay, jag kan säga till alla som lyssnar nu att... Eh, Akira Collectors Edition Steelbook Blu-ray plus DVD... Finns på webbhallen för 289 kronor. Jag säger att det är värt varenda jävla öre. Jag undrar inte om jag ska beställa den här av er, Mikla, så att ni får köpa mer den här till mig. Det kanske vi får göra faktiskt. Ja. Vi får göra gör lite beställningar så tar vi med. Ja, ah, ni måste köpa ett ljus ex till mig också. Den kostar ju bara 240 spänn har sett. nu du... har jag sett. Nya ljus ex? Mm, det är ju. 240 spänn kostar D 6 nu på webbhandeln. Det, det är ju fan ett spel. Du säkert gillar det. är ju fan steampunk så du bara skriker det. Ja, alltså första D 6 är ett av mina... Absoluta Furry-tspel någonsin. Okej. Okay. Så jag är rätt peppad på det här också. Varför har du inte kämpat? Därför att jag äh, lånar den sen av Petro Thomas. <skratt> <skratt> <skratt> Ni körde Thomas i diket när jag ser på Alltså är det bara jag som kvaliteten har gått ner på asgrymt på samtalet? Kvaliteten? Jag har jävligt dåligt. Okej. Okay. Ja, jag har det jättebra. Jag hör det jättebra också. Det bra, det bra. Jag tror trodde, trodde med att vi... Att Vår vi ja. kvalitet. håll i kvalitet. Jag bara, kvaliteten. Kvaliteten, alltså. She, så she nej, fan är god <laughs> ja, nej, men jag börjar... Helt plötsligt höra er Men om, om ni har bra synspel, det spelar ingen roll. Det är ju lunt. Då har vi bara höra bra för det. Ja, Akira är i alla fall skitpeppad. Mm. mm. Skitpeppad. skitpeppad. Oh, fan, nu måste se Akira igen. Ja, ska vi gå vidare till eh, nästa nyhet då, Emilio? Ja, eh... Jag kan nämna att eh, det ryktas om att Warner Bros har tänkt eh, slänga in en sexminuters prequel till eh, Dark Knight Rises på filmer som till exempel Mission Impossible, eh, den nya, och eh, även antagligen eh, Sherlock Holmes i Game of Shadows. Um, så det skulle bli intressant att se. precis som de gjorde när de Dark Knight-öppningsscenen till I Am Legend när den kom. Så ska ni göra likadant nu. Gör. Är, är du från Rise filmen it? eller är det separat inspelat? Det är det inte vet. Uh, I i den, den pressreleisen jag har fått. Um, <laughs> så, <laughs> och när jag ser pressreleisen minhet på superherohype.com. Uh, så står det att um, Warner Bros. is planning to show a six minute prologue for The Dark Knight Rises. Um, och sen när de pratar om The Dark Knight, en legend, så sa de: It would be a similar situation as The Dark Knight from WWE:s attached opening sequence. Uh -huh. um, så att de differentierar ju i uh, det de säger mellan prolog och uh, öppningsbens. Så att det här verkar som att det skulle kunna vara sex minuter som inte kommer med i uh, den vanliga biolisen. Okej. Okay. Mm. Uh, då står det står att den kommer att attach till eller antagligen kommer att attach till Mission Impossible Ghost Protocol eh, som visas från och med december 16, 16 december på IMAX-biografer um, men för, för att filmen har ju allmän premiär 21 december på vanliga biografer så att det här kanske bara kommer vara en IMAX-only eh, grej också så att det kanske inte är någonting alla kan hoppas på att få se Ja, Sverige har väl ingen IMAX-biograf? Utan Nova men jag tvivlar på att de kommer att visa Mission Impossible. <laughs> ja. Vi ska Klockan se ett. Paranormal Klockan Activity 3 i IMAX, Niklas. Klockan fyra, Mission Impossible. Fan, jag peppar på Batman nu alltså. Jag är ju ja. värsta Batman-ören. Nu, nu, spelet och så, nu har jag börjat läsa de nya rebooten på... Batman och nu filmen också. Oh. Har du läst eh, Dark Knight och det som jag tipsade om förut? Vad sa du? Har du läst eh, Dark Knight och det som jag tipsade om förut? Som jag också kan rätta mig själv. Jag sa att det var eh, tre nummer, men det är tre delar i en ä, graphic novel, liksom. Ja, jag, du, nu får du fan skylla dig själv för jag letade faktiskt upp den, men då hittar jag ja. bara en del och det tyckte jag var så dumt. Ja, precis. Det är den. en, ja. men den är delad. Precis, men då får jag ladda ner den igen på min iPad- har mm. Jag börjar läsa? Jag har börjat läsa äh, detektivkomik Comic och äh, Så har jag börjat läsa Batman, men äh, Dark Knight Har jag inte börjat läsa ja. Nej, men jag kollar den på på min, min Walking Dead också Och sen har jag på att läsa Sp äh, Scott Pilgrim jag Ska också avsluta med, så. Mm, nice mm. Det Är mycket det Ja, det är rätt mysigt faktiskt att och, och läsa Nätterna. bara ta några det är rätt så skönt att de här tidningarna är bara typ 15 sidor eller någonting eller 20 genom. Så man tar inte en eller två tidningar och sen är man klar Lägger lägga sig bra, mm. fortsätt uh, Ja. Nej, jag tänkte hoppa vidare direkt till uh, en annan komplett nyhet om uh, att uh, Matthew Vaughn som gjorde uh, senaste X-Men-filmen First Class som alla tyckte var jättebra uh, att han verkar vara intresserad av att göra en annan Mark Miller-folkning. Äh, äh, mm. Det ryktas som att han kanske att han kollar på två olika projekt som heter Superior. Äh, som, äh, har, äh, den är väldigt ny, jag tror det kommer till sex nummer eller någonting. Äh, som handlar om en äh, basketspelare i high school och äh, han blir till en handikappad och sitter i rullstol. Um, och sen uh, ja, han var fortsätter i liv så and then superior entered his life det är det enda vi jag vet, det är det som har släppts om uh, allt. Uh, det andra projektet är Secret Service som är väldigt hemligt än så länge som det, det finns ingen information om uh, vad det är för någonting och vad det kommer vara uh, de ska tydligen släppa information om det i uh, mitten på november Um, men uh, den ska till också som skriven av Miller och uh, illustrerad av Dave Gibbons faktiskt han som har gjort uh, Watchmen. Yeah, så han, det blir spännande att se vad det är för någonting. Hans Steve med sitt antvälln världens jävla surgubbe. <laughs> det är en säkert men jag vet han är bara illustratör så tror jag väl han är. Eller men Mara, uh, vem var det som har gjort vi, vi från detta och sånt där är inte det samma. Nej nej nej nej gud alla Moore. Ja, Alan Moore ju ah, så skriver, ah. men Dave Gibbons som alltså, har tecknat. Ja precis, men alla Moore har ju skrivit eh, Watchmen, eller hur? Eller, ja precis och ja, han är ju Men riktig, han är ju en riktig jävla sur gubbe ja. Ja. Men eh, det, det som är intressant med den här Secret Service också är att den faktiskt är skapad baserat på en idé av både de som jag nämnde nu Mark Miller och Dave Gibbons och också Van själv mm. Så att det skulle ju vara rätt Inte med. de här är så jävla gamla, de här gubbarna just nu <laughs> Och det är de väl Ja, är Eller, Martin Miller jävligt. måste vara snogammare Han är inte, längre än, är inte äldre än Stanley Nej <laughs> det är väl fan ingen som Men ja <laughs> um, Så att, uh, Det skulle bli så se om man gör någonting av det här mm. Sen en annan liten snabbis bara att uh, För de som har väntat på Sin City 2 oh. Så den kommer att börja dra igång nu Nästa år antagligen uh, Och börja filma Jaha, är det Roderikistan? Eh uh, jag tror det, det är riket fortfarande. Jag, det, jag sitter och läser på uh, Superhero Hype as we speak. Um, du är ändå du använder när du ska prata om oh, det. Jag satt bara läste för, för så att du bara läste rakt av alltså. <laughs> jag orkar inte sitta på egna meningar bara översätta till svenska så fick det vara. Um, men Du är så duktig på engelska. Tack. Uh, ja, nej men tydligen så ska uh, Albas karaktär och uh, oh, vad fan heter hon nu? Ah, Nancy Kalle uh, Hon kommer vara med, tydligen igen uh, Så, so, uh, mm -hmm. det kan ju vara att, att folk har väntat på den här filmen så länge Jag vet att jag har gjort det i alla fall, har ni nej. väntat på den här? Vilket, inte? Syns City? Syns 2? Nej, där. Ah, ja, sådär faktiskt, ah, <laughs> det är inte det ja. känns som att det, det har så många år. Liksom. Ja. Vet, nu har man typ gett upp... Liksom Peppen har dött på något sätt. Precis. Ja. Jag vet inte, jag tyckte inte filmen var så jävla bra heller. Men jag är sjukt sugen på att läsa Mark Millers eh, grafiska noveller. Mm. Har du läst dem, förresten? Eller? Det syns inte du? Mm. Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. The Big Fat Liar, och vad de heter. Nej, jag vet inte. Jag, ja. jag tror mig hur bra som helst. inte Men då måste jag fan börja läsa nu. Fan, vad jag har mycket att läsa. Jag är helt inne i det här serietidningsträsket. Alltså. Jag älskar det. Glad you join us. Mm. <laughs> du, är ju, du är ju sån där jävla fejk alltså. Jag tycker vi ser... <laughs> du, det är precis ja, som den där sketchen som eh, Pentagon gjorde med en som är fake pippi. Du är ju också en sån där jävla fejk pippi. Fuck <laughs> off. Ja. ja. Nej, nej. Ja, <skratt> ja. det gör jag med. Gleende på räpparna. Ja. Ja. Nu är det min tur. Åh nej. Oj. Eh, Darren Aronofsky som senast gjorde Black Swan. Eh, han har länge försökt eh, <skratt> göra en film om Noaks ark. Och eh, <skratt> i och med att Black Swan gick så väldigt, väldigt bra så... Eh, de, som jag har förstått, fått grönt ljus nu att äh, göra den här. Och äh, nu har det kommit en äh, grafisk novell då. Äh, som, äh, som jag inte riktigt greppar om det är liksom det, om det är, han inblandad i den på något sätt, men jag tror det. Mm. Och så får, får man se lite bilder då. Såg ni dem jag skickade till er? Nej. Vad ja, fan. <laughs> när skickar du det här? Facebook-mailen för typ en timme sedan. <laughs> det. Var, det är tråkigt. Tommy Skype nu står det. Sen har inte sett ja, men, det nu. ja men du får titta längre upp. Ah där. Ja. Klick in där och titta lite snabbt. För det är, alltså... ja, jag, jag har sett det här förut. Så... Men får du också så här typ eh, associationer till eh, typ The Fountain lite bilderna att liksom ah, det jävligt ser mäktig ut. Och... Färgtoningen ser ju likadan ut. Uh. Uh. Så jag, det, det, det känns som det kan bli jävligt cool uh, där är ju hur bra som helst Jag, är ju... uh. jag vet inte, alltså, uh. även fast storyn låter så jävla tråkig Så vet jag att det kommer bli så sjukt bra alltså. Han kommer att göra något bra av det Ja, liksom. det är samma sak, jag var inte duggpeppad på Black Swan i början mm. uh, Men se, det mm. var, var ju årets, förra årets bästa film så, Fjolårets bästa film, så ja jag vet inte. men jag tror det här kan bli rätt kul. Mm. Det var den. Sen så pratade de om att Ben Stiller ska regissera en film här. Och det är ju inget konstigt med det. För han, han har regisserat till exempel Tropic Thunder, Solander och Cable Guy. Cable <laughs> är Guy det. ska man bara manus till kanske. Nej, regisserar. han regisserar också, okej. Okay. Men det som är lite roligt nu är att nu ska han vara klar för att regissera en skräckfilm. Som heter uh, The Mountain. Som perioddrama skräckis. Uh, och det känns ju lite som att uh, det är inte är riktigt hans grej. Men att det kan bli kul att se. Det är lite oväntat kan jag känna. Det kanske blir hans... Uh, nu glömmer jag bort vad den där tråkiga... Skådespelaren heter. Det kanske blir Hans Adam Sandler. Hans Adam Sandler. Ja, då tänker väl mm. med att Adam Sandler har ju varit med i uh, Peter Andersons film bland annat Punch Drunk Love. Mm, att, man, ja. att man provar på något som drycker mot ens egen schang. Schanger, ja, precis. Uh. Ja, men uh, det är långt fram i tiden i alla fall. Det är, så det är ett par år kanske. Ja. Jag Var du är ju peppar på det här. Nej. Jag inte, jag tyckte det bara var rätt kul att Ben Stiller ska göra en, liksom, en rysare. Det känns så oväntat på något sätt. Verkar inte han så jävla otrevlig människa, Ben Stiller? Tror ni inte att han är så... Tror ni att han är som i Ex Extras-avsnittet där? När han på och... Ja, jag, jag tror han är som i alla fiktorna. Shit, var det inte Ricky Gervais nya serie snart? Jo. Vad handlar den om egentligen? Jag vet inte. han... Eh... Jag skickar ett klipp på Facebook, så det inte det, det, Men det är ju Life, Life's Too Short heter den. Det handlar ju om den här dvärgen som... Eh, han, han som är Willow, spelar Willow. Mm. Så det är en slags små mm. kommer det vara om honom. <laughs> Life's Too Short. <laughs> alltså det, det, alltså det, nu har ju släppt en trailer på den. Och det, det, alltså det, bara att se av trailern så är det här en femma. Det, det här ser hur bra som helst. Så, ja. Det är en, se det är en ser serie. Ja, det kommer man att se på. Det kommer att komma på sex delar eller någonting. Sex avsnitt. Eh, jag har den här framför mig. Jag kan bara se när den eh, drar igång. <laughs> jag tänkte säga, det här tar ju bara två sekunder. Så det, det kommer inte bli no. <laughs> Short. Jävla Fan. Ah, äh, snart, eh, ja, samma ja. Den kommer igång. Sen har jag en nyhet till. Uh, en film som jag inte riktigt har uh, haft någon koll på. Men som kommer i, uh, kommer ut i december i uh, USA. Som heter Tim We Tink. Bought a Zoo. Okay. Vi köpte ett zoo. Uh, och det är då Cameron Crows nya film. Cameron Crowe som gjorde bort sig något oerhört med Elisabeth Town. Filmen som faktiskt tagit dödade Orlando Blooms filmkarriär. Han <laughs> är nu tillbaka och ska försöka få sin karriär på igen. Det vi kan förvänta oss av det här som det vanligt är på Cameron Crows filmer, Det är ett grymt soundtrack. Jag har ju tittat på trailern lite snabbt. och Det är liksom Sigur Rós. Och... Sigur Rous skriver soundtrack och det, det level väl vara ganska mycket bra låtar. Det, det brukar alltid vara i hans filmer. Ja. Men det, det handlar om Matt Damon då som spelar en kille som han köper ett zoo. Uh, och uh, Scarlett Johansson oh, är med. Och så är det massa de, massa djur, ja, djur. De flyttar väl in på ett zoo till och det är väl någon slags ja. så, De flyttar väl och så är det ju deras eh, trädgård och allting. De bor ju mitt i ett zoo kan vi säga. Mm, exakt. Ja, det, det här är ju en sån figudfilm så <laughs> ja. Det... Ja, vi får se om mm. den kamera pro han är duktig. Det är förutom Elisabeth Hans så annars tycker jag att stream hur bra som helst. Ja. Yes, det var nyheterna då. Ja. Men eh, Sätt på i säkerhetsbältena så drar vi igång trailer. Eh... From out of the night comes two men. Enough courage. Enough brains. Together, dandruff, seborrhea, maybe just dry itchy scale. Have you tried this? I use it. Head and shoulders. Enough bullets. Ah, Emilio. Oh, oh. ha. Ja, ah, Emilio. Uh, okay, I'm not sure, but that is evolution. What? Evolution. Nei! Det är det inte. <laughs> Alla <skit. laughs> Oj, vad gör vi nu? Det här är första gången det hänt. Vi har lite här nu. Eh, vi gör så fortsätter lyssna på den. Niklas, Niklas, Niklas, Niklas, Niklas, Punk. 173 times or 174. To get the job done. Niklas, Niklas, Niklas. Niklas. Niklas. Ja, Niklas. Ja, ja, ja, Niklas var faktiskt Vi gör så här, vi gör så här. Det jag kräver är kolla. Den engelska titeln, och ni säger det samtidigt. Är ni med på det? Uh... Okej. Okay. Eller kan, kan ni den svenska titeln? Bara. Jag kan bara den svenska titeln. Okay. Jag kan men... båda titlarna. Ja, men då, då kör vi det på svenska då. Ett, två, tre. Laddat vapen. Åh! Oh! <laughs> ja, men jag tror Niklas... Nej, jag ger ett poäng till... Emilio var ju... Niklas får den. Jag var, jag var ute och helvete med första mm. så att han, han, han får det. Vad kan vi säga Tack. lite snabbt om den här filmen? National äh, Lampo's Loaded äh, Weapon One heter den fast det finns inga gärna. <laughs> två, två. <laughs> äh, parod... ja, det här var ju klockren. Ja, det är parodi på dödligt vapen mm. och filmerna bland annat. Då, och... Världens alla... bästa parodifilm faktiskt. Den är bättre än Hot Shots och Eh, Airplane, även fast de två är också väldigt bra av de filmerna så det här är min film faktiskt Någon mm. eh, <laughs> favoritscen eh, <laughs> som ni har från. <laughs> alltså den här, den här jag tror jag sett den här minst 25 gånger jag tror när vi var små Niklas såg vi den här mm. <laughs> du och jag måste ha sett den minst 10 gånger tillsammans ja oh, det tror jag säkert det här är <laughs> aldrig mm. tröttna på den här alltså jag säga, min favoritscen, det finns ju sjukt många Men det jag tror är när han ska Infiltrera det här äh, fabriken Nej, på du skol. kommer se samma sak som mig <laughs> Och så klättrar han äh, jag vet inte kanske inte Han klättrar <laughs> jo, ner på i klakorna <laughs> Och så kommer han upp hos Törteln <laughs> Som sitter och spelar Trivial Pursuit <laughs> så kommer han upp <laughs> Och bara, det är fel, och så går vi vidare Det är så jävla bra ah, ja, jag tänkte precis Nu måste jag fan komma på en eh, annan scen men, ah, ja. <laughs> Emilio Um, nej, det är så, i sådana fall tar jag faktiskt uh, den som är i nu när Samuel Jackson rekommenderar uh, hennes kvällor. Ah, fan, jag tänkte på den också alldeles nöjst! Det är skönt! Nu kan jag inte komma på den. <laughs> Men... Den scenen är så jävla bra när, Vi har ju den lite från traden här att det, det, han, det är ju en sån liten polis som håller på att klia sig i hårbotten Och så kommer Jack så fram typ, så här, Vad är problemet med det? Typ, så här, det kliar så sjukt mycket, jag har mjäll typ, du ska jag använda Head Show Och så bara, but sorry, du har ju inte mjäll typ, så här, I know <laughs> oh, okay, I Sen älskar jag Parodin på Basic Instinct också och när de sitter här i förhörsrummet så är det John Lowitz som bara kommer in från ingenstans. Också, så bara, wow! typ. Men så hon, vet jag vet typ inte vad hon skålsböskan heter, men hon, hon snurrar runt på stolen Och så alla poliser så här tittar sig fram att typ försöker se uh, hennes kön då, precis som en basic instinct. Så den är en bäver som sitter där röker. Det är galet. <laughs> eller, eller fan, jag har en till, jag har inte. till Det måste ju vara när <laughs> När de ska hitta um, I Stevens hus Skurkarna med helikopterna Så då kan de skjuta ner fel Husvagn eller husbil Och du ser det Bruce Willis eh, Som kommer upp där bara No problem, <laughs> no, problem. <laughs> no problem This is 568 568, 7 is five, six, five, six, eight, seven, two quarters over there Oh sorry, my problem No problem No problem. <laughs> Grejen nackdel nackdelen med den här filmen är att eh, den lever ju så sjukt mycket på nostalgi. Jag, vet, jag hade en kompis här i Tokyo, en gemensam, till mig, Emilio som heter Justin, vi skulle titta på den för han hade aldrig sett den här. Och han tyckte den var hur jävla dålig som helst. Han, han tyckte inte det var duggrolig. Vi såg även Spaceballs också som han inte hade sett. Och det tyckte han inte heller om. Men gud. Är det bara för att de river med ljudar. Jag vet inte. Vad fan, Mel Brooks är med det själv. Jag, äh, jag vet inte. Men jag vet inte. Det är möjligt att den lever kvar på nostalgi. Men det får en jättegärna göra. Jag den här filmen. Ja. Fan jag lust att se om den nu. Det. Ska, kan jag kan inte se när ni kommer till Tokyo klassen. Jo, jag tänkte precis säga det. Det måste vi nästan göra. Den Spaceballs är också en sådan där vi har sett så sjukt många gånger. Kan, kan inte du ja. dra en quote från Spaceballs, Niklas, när de, kom, <laughs> när de kommer ut från näsan på den här frihetsgudinnan när de har kraschlandat på apernas planet. Vad säger aperna då? <laughs> Spaceballs? Oh shit, there goes the planet. <laughs> oh there, what's that thing coming out of your nose? <laughs> Spaceballs? Oh shit. Det är rösta planet. <laughs> brittiska apor också. Nej. <laughs> <laughs> <Det> Nej, är... <laughs> det är två femmer. Spaceballs och laddat vapen. Ja. But äh... sir, we've been jammed. What is it? Raspberry. <laughs> Mr Coffee också. <laughs> yes sir, this is Mr Coffee. <laughs> Where did they go? Quick, get the video. But when will now be then? Oh, you just missed it. Uff, det börjar bli sent här borta i Det är alltid sista minuterna av det här programmet som spårar ut sen. så. Niklas inte dugg robot här. Jag <laughs> vill bara stökat så han kan gå och käka middag med sina föräldrar. Ja, oh, faktiskt. Mm. <laughs> ska vi gå in på vad vi rekommenderar för den här veckan då? Och sen kan vi... Eh, ja, ah, ah, precis. Wrap it up. Mm. Eh, ska vi börja från vänster eh, då? Det blir Emilio för mig. Oh, um, jag tänkte rekommendera Wasteland. Uh, en uh, serie av Anthony Johnson tecknad av Chris Remittens. Eh, det är en, lite post lite, en väldigt postapokalyptisk eh, serie, utspelar sig i eh, ett väldigt ökenlandskaps-USA, eh, eh, typ hundra år efter ett, så här, typ katastrofisk event som eh, kallas för The Big Wet. Som man inte riktigt får veta vad det är för någonting. Men äh, det är någonting som har liksom, förstört modern society och sådär. Så, äh, så de blev en post äh, värld med liksom, modern teknologi och sånt. Lite sådär borderlands, fallout-grej. Ehm, och väldigt bra skriven, väldigt coolt illustrerat tycker jag faktiskt. Och äh, det som är coolt med den här serien är att den faktiskt har ett eget soundtrack. Som man kan ladda ner på äh, seriens hemsida. Som mm. man kan lyssna på medan man läser den. Så det är lite coolt. Hur mycket har du hunnit läsa ja. då? Jag har läst första två numren. <laughs> eh, Det är skitriven i sig. Jag har läst första två numren Och eh, de är bra. Så, <laughs> <So>, enjoy! <laughs> ah, ja, ja. Yes. Kör vidare till din klästa. <laughs> Ja. Eh, jag tänkte precis som förra gången rekommendera en skiva. Nej, men för Ja, okej. Men det är en bra fråga. Det, är... <laughs> det ja, men... duger inte för Tom Nej, men du måste Nej. leta upp den här låten igen. Jag, har också, jag ska också rekommendera ett band. Ah, skit <laughs> ja, Okej okay, då. Ja, men det här bandet äh, känner i alla fall Tommy till. Men det är äh, M83s äh, äh, nya skiva. Hurry up, we're dreaming. Äh, det är alltså en fransk, en fransk en snubbe som... Äh, första skivorna drog väl med åt shoegaze-hållet som gick vidare till lite drömsk popmusik och kulminerar nu med ett dubbelalbum fullt med episk 80-talsrock. Um, um, uh, årets kanske bästa låt Midnight City är med på skivan. Uh, fast min favorit just nu heter OK Pal eftersom syntarna påminner om Ghostbusters-temat. Som sagt, det är mycket, mycket 80-tal. Um, och den 25 februari så kommer de att spelar på Bansch här i Stockholm. Och det är tråkigt att Tom inte kan gå dit. Men ja, det vet ju jag... om. Ja, oh, mm. jag hoppas. Men jag och busbröderna ska dit i alla fall. Du Dessa busbröder. Dessa busbröder, ja, med på mm. ett eh, Så om ni inte har lyssnat på Harry Rapport så ska man skynda på och göra det. Och gå även till den där för att kan du Niklas och plocka en autograf. Jag kommer skriva autografer i entrén. Eller klippa till honom, åtta... beroende på vad du tycker om <laughs> Ja, precis. Either way, de... you win. Mm. Mm. Ja, är du klar, Ellen, Niklas, först? Jag är klar. Ja, jag ska också rekommendera en grupp, faktiskt. Nu är det lite så att, som precis som The Child så är jag även här sist på bollen igen, men... Jag upptäckte den här gruppen för drygt en vecka sen Och det är ett New York-baserat band Som heter Asobi Sex Som är på japanska Som ja, de man översätter så blir det lekande sex Kan man säga att det översätts som Där det är två tjejer En amerikanska och en japanska Som har ett slags Ett duoband Där ja, de spelar en slags dream pop Musik och blandas både på engelska och på japanska och även instrument instrumentalt faktiskt jag vill även rekommendera deras skiva som släpptes 2006 som jag sitter och lyssnar på alltså det gör jag ju helt sjukt sen de har ju de släppt en skiva nu 2011 för året Eller, är det 2012 nu? 2011? 2011? ja <skratt> jag glömde bort det gammal jag var häromdagen Eh, skitsamma, eh, den skivan som bäst är vid den som jag tycker man ska kasta på är vid den för 2006 som heter Citrus Och även låten eh, first i eh, hur bra som helst som jag tycker man ska kolla upp eh, Tyvärr är inte det här bandet aktuella just nu från livespelning i Sverige De håller på att spela i USA just nu Men jag tycker man ska hålla sig uppdaterad och be dem att komma hit till Sverige för, Jag vet inte, det jag har sett live det får mig se väldigt bra ut faktiskt Och musiken är hur bra som helst också Mm, mm. Ska kolla upp, absolut Vi gillar shoegaze här på Tommy, film på Niklas Emil. Nej Nej, visst Vad fan lugnar ni er i Nej Men eh, ja, innan vi eh, Tackar för oss Ska vi väl berätta vad, vi, vad ni kan nå oss Niklas, du har väl bäst koll på det dig så. Ja, vi har en Facebook-sida som uppdateras ganska dåligt men jag ska försöka ta tag i det mm. uh, Tommy filmar Niklas och Emilio uh, Sen så finns vi på Twitter också Jag heter mm. Niklas Lundqvist i ett ord uh, Emilio heter Mellow in Tokyo och Tommy heter Tommy understräck Jansson Mm så ställ gärna frågor till oss angående programmet Eller Ja, privat frågor. Tips. Vi, vi, Ja, Tips och konstig kritik Vi tar gärna emot vad oss som helst. Du vill gärna veta Ja. Vi finns även på iTunes också Precis som podcasten heter Tommy, filma, och Niklas och Emil Det vore kul om ni kunde skicka Några stjärnor till oss Och kanske skriva något snällt Det är lite förtokt där Jag vet att vi har fått Från en slags Johan Beneminsson vad heter nu, efter du namn? hade jag rätt där. Ja Skrivna snällt till oss på iTunes, vi tackar så jättemycket för det var. Skrev han på rätt podcast då? Det är en vana folk som försöker gå in och hitta på iTunes Det finns fyra olika ja, jag, måste, jag måste ta bort de andra men Ni som lyssnar nu kan ju säga att ni lyssnar på rätt mm. Ja, det här är den som är uppe De andra är där men som sagt, vi ses väl inte nästa vecka tyvärr, men eh, håll ögon och öron öppna för ett specialavsnitt eh, angående Niklas Puls och filmen Paranormal Activity 3. Även eh, så kommer vi känna pulsen på Tokyo och Niklas eh, kommer meddela en del nostalgi intryck. Det är ju andra gången du är här så. Absolut. Mm. Så, det ser vi fram emot. Emilio får vi väl kanske... <går> <går> Jag försöker fixa min dator och ja. uh, vara ny och fräsch tills uh, Niklas kommer tillbaka. Ja, Eller, du, du, vi, vi, du, är... du, du får väl göra precis som uh, dc universum, Du får göra en slags like, reboot på dig själv. <laughs> <laughs> när jag kommer tillbaka så är jag blond och har stora tättar. Mm. Yes. Ja, men om det inte var med, mest så hörs vi sen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då.